«І лампу купили, нову, красиву, і комп'ютер. Єдине не підключили». Маркіян глянув на безліч шнурів і махнув рукою. «Хай спеціалісти розбираються, його справа – купити». «У кімнаті все є, навіть чиста постіль в ящику канапи. Бракує лише килима на підлозі. Оцього, що висів у них на стіні, він саме пасує за кольором і послужить іще довго». Ще й дітям Дмитриковим. От і кінець її поневірянням. От і вирвалася вона із цього малосімейного світу. Тепер у них буде справжня сім'я, справжня квартира. Розпочнеться нарешті справжнє життя. Вона тихенько підвелася, склала постіль. Диван також став голим і ображеним. Він відслужив своє і також піде у комасійний магазин. Хтось, звичайно, купить його, він іще цілком придатний до служби. Хтось спатиме на ньому. Цікаво, хто це буде? Старенький чоловік? Дитина? Чомусь шкода стало цих речей? Цього, власне, мотлуху? Чому, власне, мотлуху? Коли довго користуєшся річчю, вона стає звичною, зручною, і річ, і господар пристосовуються одне до одного. Диван запам'ятовує форму твого тіла. Настільна лампа призвичаюється до твоїх очей. Освітлює саме те і саме так, як тобі потрібно. А може, це ти призвичаюєшся до речі, і вона стає незамінною, як старий черевик, потертий, немодний, але такий зручний підійшла до вікна. На дворі густо синіла ранкова груднева темінь. У світлому колі ліхтаря сіявся легкий сніжок, дрібний і, мабуть, колючий. Мінус десять, холодно, і від вікна потягнуло морозом. Антуанетта не заклеювала цієї осені вікон. Навіщо? Може той, хто купить їхню квартиру, не любить тепла? Для тих, хто житиме тут, це житло крихітне тісне – буде кроком угору адже ця людина, мабуть, не має власного кутка і тільки через багато років, а може й одразу зрозуміє всю убогість такого життя. Як зрозуміла Валя, як зрозуміла Тетяна, як зрозуміла вже давно Антуанетта, от тільки вирвати звідти змогла аж тепер. Цей сніг за вікном, цей пронизливий, мабуть, вітер що стиха насвистував своєї зимової пісні голим каштанам, що вишикувалися уздовж вулиці, цей холод, що проникав з-під балконних дверей, усе це вже не для неї. І цей довжелезний коридор, повний запахів і звуків, і ці заплювані сходи, і вибиті шибки у вікнах під'їзду, не для неї. І тролейбуси. Повністурбованого люду в ранкові години і стомлених тіл та згаслих очей у вечірні. Також не для неї. Тепер їй до роботи йти пішки хвилин десять, а Дмитрикові до школи ще менше. Що вона залишає тут? У цій згорьованій і збідованій крихітній кімнатці, де кожен квадратний метр повний нестатків, де кожен цвяшок на стіні пам'ятає її приниження – Її судовні спроби зробити життя стерпним. Власне, шматок життя і залишає. Чималий шматок розіпнутий на стіні, Прибитий отими цвяшками так міцно не відірвеш. І не забереш із собою. Бо яким би воно не було, це життя наше Одне і іншого не буде, «Значить, судилися тобі, жінко, прожити цей шмат життя саме так? Значить, мусила ти випити повну мірку гіркого перед краплею солодкого?» «А що там, за межами кола, окресленого нічним ліхтарем?» «Хто знає?» Антуанетта зварила кави. Зазвичай пила каву тільки вранці, щоб збадьоритись перед роботою. «Сьогодні на роботу не піде». Звільнилася на кілька переноворічних днів. Власне, її робота тепер набула іншої форми. Вона вела тільки прийом, на виклики не ходила. Проти цього рішуче виступив Маркіян.